És dimarts 16 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que hi va morir Frederic Sunyer, el que va ser alcalde de Palafrugell durant 12 anys del 1991 al 2003. Repassarem la seva figura de la mà de les declaracions que ens han deixat Cati Piera, Miquel Ferrer i Anna Aguiló en aquest matinal. També us explicarem que la Fiscalia investigarà la gestió de la Covid-19 que s'ha fet a la residència Palafrugell-Gent Gran després que el passat 30 de maig l'AFRO, l'Associació de Familiars de Residents i Usuaris de Palafrugell-Gent Gran, presentés un escrit a la Fiscalia. La informació comarcal ens portarà fins a CastellPlatja d'Aro i Sagoró i és que el parc aquàtic Atenu, Aqua d'Iber obrirà les seves portes a partir del dissabte 27 de juny, això sí, amb un 50% de l'aforament habitual. Tornarem cap a casa nostra, en aquest cas per parlar del servei de socorrisme que va entrar en actiu ahir i que estarà en servei fins al dia 11 de setembre cada dia de 11 del matí a 7 de la tarda. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell parlant de la clausura del projecte Russinyol, un projecte Russinyol que també s'ha vist marcat per la Covid-19. Ho comentarem amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Alcalà. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palà-Frugell d'avui dimarts 16 de juny i ho farem posant la mirada en la notícia que vam conèixer ahir a l'última hora del dia d'ahir i és que es va conèixer la mort del que va ser alcalde de Palafrugell durant 12 anys, Frederic Sunyer i Casa de Vall. També va ser president de la Diputació de Girona i va dir l'últim Déu als 87 anys. Doctor en farmàcia i analista clínic, Frederic Sunyer va començar a treballar a la farmàcia familiar on va obrir el primer laboratori d'anàlisis clíniques de Palafrugell. A més, va ser membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona i de nombroses associacions científiques i internacionals. Durant la transició espanyola va militar en el PCC liderat per Josep Pallac. No obstant això, va acabar fent carrera política a Convergència i Unió. En aquest sentit, va ser amb la formació convergent que va arribar a l'alcaldia, va ser l'any 1991 i va ser reelegit als dos següents mandats. Així doncs, Sunyer, com dèiem, va ser alcalde de Palafrugell durant 12 anys, fins al 2003, tot i que va formar part del Consistori com a regidor fins al 2007. Nosaltres avui, al llarg d'aquest matinal, heu pogut escoltar Diverses converses que hem mantingut amb persones de Palafrugell que van tenir relació amb Frederic Sunyer i en aquest informatiu us portem el més destacat que ens han deixat, donc la Cati Piera, la que va ser regidora durant vuit anys de l'Ajuntament de Palafrugell i també Miquel Ferrer, que també va compartir 8 anys de govern amb Frederic Sunyer. I per últim també doncs, escoltarem en aquest informatiu l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla i que Frederic Sunyer va ser una figura capdalt per a la creació de la Fundació. Primer de tot escoltem a la regidora Cati Piera, regidora de Cultura i Turisme entre els anys 1995 i 2003, la Cati Piera Destacat, ha destacat en aquesta sintonia doncs, totes les infraestructures relacionades amb la cultura que es van fer durant tots aquests anys. Era un home en aquells moments també molt reclamat. Va donar també la coincidència de que l'any 97 eh, va haver-hi l'any pla, que va ser un any també amb, sí. que es va viure amb molta intensitat a Palafugell, que ell donava la coincidència de que també n'era president. Aleshores, va ser uns moments que ell estava, doncs, eh, molt absurdit per, per la política. Però sí, jo vaig estar-hi vuit mm, anys amb ell, mm -hmm. del 95 fins al 99, i després un altre mandat que va ser del 99 fins al 2003. Mm -hmm. I bé, van ser uns, uns mandats que es va fer molta feina per a la Fugell. Jo eh, era regidora de Cultura, mm -hmm en el primer mandat, en el segon també de turisme, i en aquest mandat, en el primer mandat, va ser un mandat eh, que a nivell d'infraestructures culturals va fer una feinada molt important, perquè quan jo vaig entrar no hi havia el teatre, no hi havia la biblioteca, eh, faltava una nau dels carrossaires, eh, s'acabava de comprar la Casa Rosers i s'havia de fer tot el, tot el projecte per a la, l'arxiu dia que ens varen trobar amb uns moments que es va fer unes inversions importants a Palafrugell que va canviar completament tot el que era el panorama eh, d'infraestructura cultural a Palafrugell que va ser el que jo vaig treballar mm -hmm. i és clar són records doncs, que, que aquí estan no? que ha passat molt de temps però que, que aquí estan i jo penso que va ser una etapa que es va fer... Es, es va fer molta feina per a la projecta. Són, van ser 12 anys d'alcaldia, eh, tu doncs, formant part del govern amb aquestes regidories eh, de, de cultura i també després de, de turisme, com ens deies, i, i molta feina, eh, com ara ens destacaves, sí. amb, amb la construcció del teatre, la biblioteca, l'arxiu també, sí. eh, la nau dels carrossaires, eh, també el projecte del, del nou museu del Suru, Van ser molts mol anys de... de... Enfocats molt també cap a la cultura, eh? pel que veiem, perquè és una de les parts a eh, les quals hi, tenies, hi, hi, hi, hi, hi prenies part també. Bé, bueno, esclar, jo era la regidora de cultura. Uh -huh. Llavors, jo quan vaig entrar, doncs eren uns moments que sí que és veritat que tot això a Palafugell no hi era i que, que s'havia de tirar endavant i així, i, així ho, i així ho vàrem fer, evidentment. Vull dir, jo hi vaig tenir -hi molt a veure perquè, esclar, jo la regidora de cultura era una mica la meva la meva tasca, però evidentment amb el suport de tots els meus companys i amb el suport d'ell com a alcalde. Per tant, és una època, doncs, que la recordo que, que, que va ser important. A veure, mira, en política tens moments de tot, perquè a la política hi ha moments bons i hi ha moments que són molt i molt difícils, perquè la burocràcia és complicada, perquè hi ha moments molt, de molta impotència, però jo em vull quedar amb, amb, sobretot amb tota la feina que es va fer, que és una feina que ha quedat per al poble, i que aquí està, i que ara no ens podríem plantejar para la Fugell sense la biblioteca com la biblioteca antiga, o, o sense el teatre, mm. o sense totes aquestes coses que es varen fer en aquell moment, i això és l'important, que això ha acabat, i que estan aquí, i que, i que... i que... i que jo tinc molt bon record, va ser una etapa important de la meva vida, en la qual jo doncs, m'hi vaig implicar molt, i que vaig tenir, doncs, moltes... la veritat és que... Quan, quan, quan, quan veus que fas les coses i que surten bé i que, i, que, i que te recompensa te recompensa, és una gratificació jo me sento molt gratificada perquè, perquè la feina està aquí i, i ha quedat pel poble que és l important i veig que ara les coses s'han complicat molt i molt amb tots els aspectes burocràticament ara fer les coses són molt complicades no tens tampoc la, la, eh, els mateixos els mateixos pressupostos ni els mateixos diners per poder fer determinades coses ja tinc entès que hi ha un control tremendo per part d'altres institucions com és la Generalitat que no te don gaire marge de maniobra, nosaltres abans no els ajuntaments, doncs bueno es va que havies de comptar amb altres institucions perquè per exemple el, el, a veure, el teatre va haver-hi un finançament doncs, que va venir del Ministeri o com mm -hmm. varen fer on varen fer la biblioteca doncs, es va fer a tres bandes perquè hi havia uns, uns crèdits, hi havia uns... Eh, es feia a través de, de, de l'Ajuntament però amb la Diputació i la Generalitat o sigueren coses que ho havies de fer en comú perquè un Ajuntament no podia assumir aquestes despeses però tot era més fàcil m'adona aquesta impressió que eh? mm -hmm. tot més fàcil i que la veritat que tot s'ha complicat molt per, les, per el que m'arriba eh? però sí. bé és, és, és trist que, bueno, que ens hàgim assabentat de la seva mort. D'altra banda, Miquel Ferrer ha destacat que aquella època eren uns anys d'il·lusió i creació i que doncs, la relació amb Sunyer va ser més que correcta, tot i que ha destacat que en el segon mandat la Diputació absorbia molt a Frederic Sunyer. En realitat, bueno, bueno, els seus anys eren eh jo diria d'il·lusió, de, de, de això i um, molt, molt intensos. Mm -hmm. La relació va ser en general correcta, eh, eh, el que que els últims quatre anys, eh, com que el Frederic va, va ser president de la Diputació, llavors doncs, no, no era tan... Jo aquests vuit anys la doncs, realitat els valoro molt positivament. Uh -huh. Desenvolupament de les lleis de col·legio local, que cada vegada són cada vegades són més restrictives per, per bé o per mal, vull dir per, per bé perquè està bé que les escoles fiscalitzades i controlades i que no permetin deixar els ulls, però per l'altre eh, fa molt lenta la gestió. Si això hi afegim, que jo crec, que és una opinió personal meu, que en aquells anys el, els polítics eh, tenien molt més poder cara respecte als funcionaris, doncs, potser eh, doncs això és pot una mica aquesta facilitat en poder implementar infraestructures. Aquests 8 anys les infraestructures importants, com la piscina, com el teatre municipal... Qual a la Fundació Quag, mm. encara que era al marge de l'Ajuntament. Eh, això també va venir donat, a part de, de jo que va ser una bona gestió, eh? també va venir donat una bonança econòmica. Mm -hmm. I, en realitat, eh, són, són coses que... Eh, és un llagat d'aquelles que queda per qualsevol Mhm. Mm i, eh, també hem de tenir en compte que en aquests moments la, la gestió municipal era molt més molt més directa no estava tan burocratitzada i eh, no hi havia tant de tan, tant de no, no, no havia controls burocràtics com ara mm -hmm. i es podia ser a veure, es podia ser molt més creatiu Bé, bueno, jo penso que sí que Uh, degut a la, la sevaa trajectòria, no solsment política, sinó també professional i el, i el, i el prestigi que tenia, uh -huh. era, va, va, era molt fàcil uh, establir contactes uh, al nivell i això sempre doncs ara uh, t'oveia moltes portes en aquest sentit jo. Uh -huh. uh, no és, no és cap privileució, però sí que et facilitava moltes coses perquè ella era una persona molt coneguda, no només a Pau Frugel, sinó a, a tot Catalunya, i, i això tant a nivell d'institucions polítiques, com la Generalitat, com a nivell d'empreses, com a nivell de, de, de social o cultural o tot això, fa, facilitava molt eh, els contactes i, i les troba. I per últim escoltarem en aquest eh, informatiu de ràdio I per últim escoltarem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell a la directora de la Fundació Josep Pla, la que ens ha explicat que Frederic Sunyer va ser una figura importantíssima per a la creació de la fundació eh, l'any 1992, moment en el qual i fins al 2007, Frederic Sunyer va ser president de la Fundació. Frederic Sunyer va ser el, el president de la Fundació Egeplà, va ser l'impulsor, diguéssim que va ser la persona que va tenir una idea claríssima de, de, del que calia fer i va tenir una idea molt clara de, del que volia fer amb, amb el llegat de, de l'escriptor i, i bé, l'any 92 doncs va aquell ja era el alcalde de Palafugell mm. va assumir la presidència de la Fundació i llavors en eh, uns primers anys molt, molt que es van fer molt llars i que, i que va ser tot plegat molt dificultós doncs eh, es va aconseguir, va aconseguir eh, que tinguessin una seu de la Fundació Palafrugell i que el llegat de l'escriptor tant el llegat eh, material com, com el simbòlic doncs es pogués eh, difondre i estudiar des de Palafrugell mm -hmm. eh, el més important jo crec que, va, que per una banda va ser la idea no?, i el convenciment de que Palafrugell tenia un patrimoni importantíssim en el patrimoni literari que deixava l'escriptor Josep Pla i que calia endreçar i posar-ho, en un sentit doncs, que, clar, estem parlant del principi dels anys 90, faltaven eh, eh, moltes infraestructures eh, arreu i, i les infraestructures culturals del municipi doncs, també eren molt poca cosa. I llavors, en eh, Pedric Soller va tenir aquesta idea clara eh, que no hi havia prou en tenir la biblioteca de l'escriptor sinó que eh, l'abast i la importància de l'obra de l'escriptor ens doncs, podia permetre de crear una entitat que eh, es dediqués a la difusió i a l'estudi. Eh? Llavors, eh, bé, va ser tot un periple, com deia abans, ll eh, llarg de, de, de trobar la casa natal, d'intentar comprar-la, d'aconseguir doncs, que també és de comprar amb l'ajuda de les institucions la Casa Veïna, la, va, va convèncer la Caixa, la Generalitat, la Diputació, per, per, per poder crear la seu de la Fundació, que és el lloc on ara estem treballant, mm -hmm. i tot això va passar eh, fins que l'any 2000 vam poder eh, inaugurar l'exposició permanent i, per tant, eh, vam poder consolidar un projecte doncs, que ara ja té eh, aquests 20 anys de... Eh, de, de consolidació i que jo crec que ha esdevingut una referència nacional pel que fa a les entitats de patrimoni literari. Doncs aquest matí ens hem aixecat amb aquesta notícia de la mort ahir de Frederic Sunyer i Casa de Vall, a l'edat de 87 anys, el que va ser alcalde de Palafrugell durant 12 anys i també president de la Diputació entre el 1996 i el 1999. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació doncs, us explicarem que la Fiscalia investiga la residència palafrugell gran per la mort de 36 avis durant la pandèmia de la Covid-19. Així ho ha informat l'Agència Catalana de Notícies i hem de destacar que aquesta xifra és diferent a la que la directora d'atenció a la dependència del CIBE, la doctora Núria Comas, va donar en aquesta sintonia fa dues setmanes en la qual d'ons ens comentava que eren 39 les morts que havien produït al centre relacionades amb el coronavirus. Recordem, us posem en antecedents i és que en aquesta pàgina web us vam explicar que el passat 30 de maig, Lafro, l'associació de familiars de residents i usuaris del centre residencial, va decidir posar en coneixement de la fiscalia una sèrie de fets que poden que podien ser constitutius de delicte intencionat o no. Segons ha pogut saber la cena, la fiscalia ha obert diligències d'investigació per la possible comissió de delictes d'imprudència amb resultat d'amor. La la Fiscalia vol saber si es va cometre alguna negligència a l'hora de tractar els usuaris afectats per la Covid-19. Els departaments de Salut i Afers Socials han declinat fer declaracions, tot i que han assegurat que col·laboraran aportant tota la documentació que se'ls requereixi. La investigació al geriàtric Palafrugell gent gran, se suma a la trentena de les que s'han obert arreu de Catalunya per la gestió dels centres de gent gran durant la pandèmia. A Palafrugell, aquesta investigació s'ha encarrilat per via penal. En aquest cas, la Fiscalia no ha actuat d'ofici i és que recordem que l'origen ha estat l'escrit que us comentàvem de denúncia presentat per l'afro de Palafrugell-Gent Gran. Durant aquesta assemblea extraordinària del passat 30 de maig, els familiars van decidir posar en coneixement els fets a la Fiscalia, la investigació se centra en esclarir si el geriàtric no va adoptar els mitjans necessaris per evitar contagis entre els residents i també es voldrà saber si un cop els ancians tenien el Covid, el tractament i les cures que se'ls van proporcionar van ser les adequades. Moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà fins a Castell, d'Aro i Segró, i és que el Parc Aquàtic Aquadiver obrirà les seves portes el proper dissabte 27 de juny amb una limitació del 50% sobre l'aforament total. En circumstàncies normals, el Parc Aquàtic dona cabuda a unes 4.900 persones, però després de les mesures preses per la Covid-19, la direcció d'Aquadiver ha decidit reduir el nombre de visitants a un màxim de 2.400. 150 per jornada. D'aquesta manera, el parc aquàtic espera assegurar la distància social necessària entre els seus clients, com han avançat els companys de televisió Costa Brava. A més de la separació entre visitants, també s'augmentaran les mesures de desinfecció i neteja de les instal·lacions de lleure i de l'àrea de restauració amb un protocol estricte. De cara a conscienciar els clients, el parc també ha penjat una sèrie de consells al seu web per tots aquells que visitin Aquadivert durant aquestes Estiu. Amb l'objectiu de fomentar la venda d'entrades online i així limitar el contacte amb el personal del recinte, la direcció d'Aquadivert també ha decidit que implementarà descomptes a través de la venda del seu web. En la mateixa direcció, l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro, ha volgut col·laborar amb diferents sectors de l'economia local i amb negocis estratègics per tal de garantir la seguretat front a la Covid-19 al municipi. Des del consistori asseguren que aquesta setmana ja s'entra en plena temporada d'estiu, ja que els visitants del sud de França i de l'interior de Catalunya vindran a les seves segones residències després que hagin entrat a la fase 3. Tornem ara cap a casa nostra, seguim parlant també d'aigua, en aquest cas però de les platges de Palafrugell, i és que ahir dilluns va començar el servei de salvament i socorrisme i aquest servei estarà actiu tots els dies de la setmana, des de les 11 del matí a les 7 de la tarda fins al proper 11 de setembre. El servei es prestarà a les platges de Tamariu, Llafranc, el Canadell, el Port Bo i Port Palagri, aquests últims, platges de Calera de Palafrugell. En total s'han incorporat fins al dia d'avui vuit socorristes que a partir del proper 25 de juny seran un parell més. Així mateix, a partir de l'1 de juliol també s'incorporaran una embarcació i una ambulància. Amb l'entrada en servei també hi ha quatre llocs de socors o casetes per a la prestació de primers auxilis, concretament a Tamariu, Llafranc, Canadell i el Port Palegrí. Aquesta última també hem de destacar que disposa d'una instal·lació fotovoltaica per al subministrament energètic per al subministrament d'energia elèctrica. Una de les novetats importants d'aquest any és la incorporació de sis noves torres de vigilància que seran utilitzades pels socorristes. Aquests són de fusta tractada, molt més robustes que les anteriors i amb un tendal incorporat. El servei té assignades tasques com la realització de cures, evacuació de persones accidentades, intervenció immediata a persones en situació de risc o perill, col·locació de les banderes amb diferents colors en funció de l'estat de la mar, advertiment a les persones usuàries dels riscos, especialment als infants, recomanacions com ara l'ús de protecció solar, informació sobre les normes d'ús segons les normatives, senyalització de perills com ara corrents marines, fons perillosos o meduses, entre d'altres, servei d'acompanyament al bany de persones amb mobilitat reduïda i, per últim, servei per evitar la pèrdua d'infants a la platja a través de polseres identificatives. D'altra banda, la situació actual doncs, també de ben segur que ha fet canviar els protocols dels socorristes. Nosaltres ens posarem en contacte aquesta setmana amb el cap de Proactiva, l'empresa que realitza el servei de platges a casa nostra, per saber com s'han adaptat també a les circumstàncies de la Covid-19. I arribem al final d'aquest informatiu, a la darrera d'aquestes informacions que us oferim avui en aquest informatiu d'avui dimarts 16 de juny i ho farem posant la mirada en l'educació i en aquest cas explicant-vos que la setmana passada va tenir lloc la clausura del projecte educatiu Rucinyol, un projecte que es du a terme en col·laboració l'Ajuntament de Palafrugell amb la Universitat de Girona. Nosaltres, per saber com va anar la clausura i també per posar-vos en context al voltant del projecte Rosinyol, saludem a continuació a la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Alcalà. Bon dia, Mònica. Bon dia. Doncs, com dèiem, la setmana passada es va dur a terme aquesta clausura d'aquest projecte Rossinyol. N'hem parlat diverses vegades en aquesta sintonia, però um, sempre hi ha gent que es, es despista una mica i, per tant, poder posem en context. Què, què és el projecte Rossinyol, uh, Mònica? El projecte Rossinyol és un projecte que es fa en conveni amb la UDG i l'objectiu d'aquest projecte és um, nens i nenes i joves no vinguts al municipi ajudar-los en l'aprenentatge de la llengua en català, fer activitats que els permeti el coneixement de l'entorn, és a dir, del municipi, recursos eh, i diferents instal·lacions que poden ser del seu interès i també fer activitats de lleure. Mai, mai, mai està pensat per fer un acompanyament per fer deures, sinó que és per immersar-los en, en el municipi. Mm -hmm. Uh, en aquest sentit, uh, quants anys fa que es fa aquest projecte aquí a casa nostra, en col·laboració amb la... aquest, any, aquest any ha sigut el nou curs. I quants uh, alumnes o quantes persones o nens i nenes, podem dir-ho així, uh, hi han participat? Doncs hi han participat nens i nenes de tots els centres escolars públics, tant de primària com de secundària, i han sigut vuit mentors els que han, han portat aquestes trobades. Mm -hmm. En aquest sentit, està bé, no?, que aquesta relació que, que moltes vegades ja, ja s'està duent a terme a les escoles en etapes més infantils, no?, aquesta espècie de mentors, no?, que els de sisè doncs, ajuden els de primer en, en, en temes de lectura, poder... Uh, sé que hi ha escoles que parlen de pedins lectors, no? Uh, és una miqueta portar això... Uh, també fora de les aules, no? Exacte, o sigui, en aquest cas és totalment portar-ho fora de les aules sinó, i traslladar-ho ben bé a fer activitats a l'exterior, que els permetin, sobretot, eh, doncs això que puguin anar a la biblioteca sols, que sàpiguen on és la piscina, que puguin anar al teatre si un dia els interessa, llavors que quan s'acabi aquest projecte, ells puguin tenir una mica de coneixement del municipi on han anat a viure. Exacte. Mm -hmm. La, la implicació, doncs, en aquest cas, que, que, for, que hi hagi la implicació universitària també és, és un què, no? perquè moltes vegades un té la sensació que quan eh, els nens, adolescents ja se'n van no? a la universitat, poder fins i tot marxen de, del poble, po, po, hi ha la poda que es pugui perdre aquest vincle amb, amb la propria població. En aquest cas es manté i, i encara més, doncs, podríem dir que eh, es, es, es consolida aquesta... aquesta aquesta vinculació. Exacte, Exacte. Eh, els nois i noies que fan de mentors i mentores tornen al municipi, sobretot o si sigui, les trobades que fan amb els seus mentorats se les organitzen ells en els temps que els hi vagin bé i principalment solen ser els caps de setmana mm. els dissabtes matins o tardes, fins i tot els diumenges llavors fa que el cap de setmana ells vinguin aquí i, i facin aquest voluntariat aquesta edició d'enguany s'ha doncs, hagut de, de clausurada d'una forma diferent a les vuit anteriors. Com, com, com va ser? Com, com, com ho van, o quina va ser la percepció que també tenien els, els participants d'aquest any del projecte de Rossinyol? Clar, aquest any ha sigut absolutament diferent. Van fer les trobades presencials de novembre a març i a partir del març han mantingut contacte telefònic setmanalment amb amb els nens, nenes i els joves participants del projecte Rossinyol. I llavors la clausura telemàticament, ells van anar a explicar una mica les seves experiències, com ho han viscut, va ser bonic. Mm -hmm. uh, són nou anys doncs que es fa aquest projecte, de, com que l'experiència és bona i, i també doncs, les sensacions al final, malgrat que aquest any doncs ha hagut de ser així diferent, també són positives, però uh, L'Ajuntament i la Universitat no? suposo que volen continuar no? amb aquest conveni i amb, aquesta, amb aquest projecte. I tant, sí. És un projecte molt engrescador i és molt bonic de fer i aquest any estem tots molt satisfets perquè la participació dels centres ha sigut pràcticament total. Doncs aquest projecte Rossinyol, que també es fa en altres municipis de les comarques de Girona, com a la pròpia capital, a Girona, però també a altres indrets de la comarca, com a la Bisbal o a Palamós, i que també es fa a Palafrugell doncs, des de fa nou anys. Avui volíem comentar-ho aquesta clausura d'aquest aquest projecte a Rossinyol, eh, doncs, que també ha estat afectat per la crisi de la Covid-19, amb la regidora d'Educació, la Mònica Alcalà, a la qual doncs, agraïm que una vegada més ens hagi atès i ens retrobem viat Mònica. Merci. A vosaltres, moltes gràcies. Doncs amb aquesta informació, amb aquesta conversa amb la regidora d'Educació, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts. I com és habitual, ens acomiadarem d'aquest espai recordant-vos que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat per les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram i també ens trobareu al canal de notícies de Telegram i una vegada més abans d'acomiadar-nos us agraïm que hagi triat Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi. Ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.